Capitolul 2. Pentru aceea oricine ai fi o omule, care judeci, ești fără cuvânt de răspuns căci în ceea ce judeci pe altul pe tine însuți te osândești, căci aceleași lucruri faci și tu care judeci. Și noi știm că judecata lui Dumnezeu este după adevăr față de cei ce fac unele ca acestea și socotești tu oare, omule, care judeci pe cei ce fac unele ca acestea, dar le faci și tu că tu vei scăpa de judecata lui Dumnezeu. Sau disprețuiești tu bogăția bunătății Lui și a îngăduinței și a îndelungii Lui răbdări, neștiind că bunătatea Lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar după învârtoșarea ta și după inima ta nepocăită îți aduni mânie în ziua mâniei și a drepte și și judecății a Lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele Lui viață veșnică celor ce prin stăruința în faptă bună caută mărire, cinste și nestricăciune, iar iubitorilor de ceartă care nu se supună adevărului, ci se supune dreptății mânie și furie, necaz și stântorare peste sufletul oricărui om care săvârșește răul, al iudeului mai întâi și al elinului, dar mărire cinste și pace oricui face binele iudeului mai întâi și elinului, căci nu este părtinire la Dumnezeu, câți deci fără lege au păcătui, fără lege vor și pierii, iar câți au păcătuit în lege, prin lege vor fi judecați, fiindcă nu cei ce aud legea sunt drepți la Dumnezeu și ci, ci cei ce împlinesc legea vor fi îndreptați, căci când păgânii care nu au lege din fire fac cale legii, aceștia neavând lege își sunt lorul și lege, ceea ce arată fapta legii scrisă în inimile lor, prin mărturia și prin judecățile lor care îi învinovățesc sau îi și apără, în ziua în care Dumnezeu v-a judeca prin Iisus Hristos, după Evanghelia mea, cele ascunste ale oamenilor. Dar dacă tu te numești iudeu și te reazi în pe lege și te lauzi cu Dumnezeu și cunoști voia Lui și știi să încuvințești cele bune, fiind învățat din lege și ești încredințat că tu ești călăuză orbilor, lumină celor ce sunt în întuneric, povățuitor celor fără minte, învățător celor nevârstnici, Având în lege dreptarul cunoștinței și al adevărului, deci tu, cel care înveți pe altul, pe tine însuți nu te înveți, tu, cel care propovăduiești să nu furi și tu furi, tu, cel care zici să nu săvârșești să adulter, săvârșești adulter; tu, cel care urăști idolii, furi cele sfinte, tu care te laus cu legea îi, îl necinstești pe Dumnezeu prin călcarea legii, Căci numele lui Dumnezeu din pricina voastră este culit între neamuri precum este scris. Căci tăierea în prejur folosește dacă păzești legea, dacă însă ești călcător de lege, tăierea ta în prejur s-a făcut un în prejur. Deci dacă cel netăiat în prejur păzește hotărârile legii, netăierea lui în nu va fi oare socotită ca tăiere în prejur, iar el din fire netăiat în prejur dar împlinitor a legii. Nu te va judeca oare pe tine care, prin litera legii și prin tăierea împrejur, ești călcător de lege? Pentru că nu cel ce se arată pe din afară e iudeu, nici ce a arătat pe din afară în trup este tăiere împrejur, ci este iudeu cel într-o ascuns, iar tăiere împrejur este aceea inimii, în duh, nu în literă, a cărui laudă nu vine de la oameni, ci de la Dumnezeu.